Odább, odább A Magyarófa erdők értéke kezdett leszállni, az uradalmi hajdúk most már csak azért tarták a botot, hogy legyen mire támaszkodni, mikor a robotosok után vigyáznak, és lassan kint visszatért a szemérem, mert látták, hogy minél kevesebb alkalom van a deresre jutni, annál meggyalázóbb. Pistáiknál megvették már a tulipános ládát, melyben az édes atyai gond nem hagyott üres helyet, nehogy a fiú meglássa, ha olykor fölnyitja a ládát, hogy minden van benne, csak egy nem fért bele, ami az egész ládánál is nagyobb, a szülői szeretet. Az idő nem hagyott magára váratni, sorba került a gyerek, és olyan ember lett, mintha vagy száz közül választották volna. Szemeig lehúzott betyárkalapja alól szinte maga is szívesen leste, mikor a leánysereg utána legeltette a szemét. Járt utána a küldött szó, izengedtek a lányok, de az én Pista öcsém csak azért tartotta a két fülét, hogy ami az egyiken bement, a másikon ismét kimehessen. Ilyenkor aztán fölkapott a sötét paripára, elment szelet fogni, s amint a fekete megindult alatta arra, amerre a szél is ment, úgy elhagyták maguk után a szelet, hogy még azt a szelet is előtalálták, amelyik szem közt fújt. Hát, ha huszár leszek, gondolá magában, s eszébe jutott ilyenkor, mindaz, amit valaha csak hallott az obsitos Jancsitól, kit még Bécsben láttunk a gróf mellett, ki néha már akkorákat hazudott, hogy maga is már a fához támaszkodott. – Látod, öcsém! – mondd az obsítos. Válperecik tűrvény föl az ingét. – Idáig vájkáltam az aranyban, mikor Párizsba rukkoltunk. Pedig most amilyen megviselt állapotban vala, egy eltéved garasnak, de nagy jó napot kívánna. – Aztán miért nem hozott el belőle bátyám? – kérdezkedék a gyerek, szinte nagyokat nyelvén – nem ugyan a kincsért, hanem azért, hogy ezt mincsak a huszár teheti. Miért nem hoztam, azt mondod? Majd én akkor terheltem volna a lovamat, mikor azt a nagy másot megtette már velem. De ez, öcsém, nem arra való a huszárló, hogy mint a juhász szamarára mindent rákössenek. Ha az aló nincs, öcsém, tudja Isten, hol is volnék én már? De meg is kíméltem, ahol csak lehetett, mert bíz, elhiheted, hogy sokszor még a megevő szénáját sem kötöztem rá a lóra, hanem úgy lóhátról a kezemben lógattam. Messze lehet az a pár is, ugye? Kérdezi a gyerek. De messze ám, feleli a vén obsitos. Pedig mi csak úgy toronyirán mentünk, mert hisz öcsém, ha én egyszer azt mondtam a lovannak egy kis abrak után, Gyíj, te fakó! Nem volt akkor árok, s mikor már úgy sebes futtában volt aló, észesen vette az ember, mikor egy-egy jókora folyó víz maradt el a fakó lába alatt. Volt-e ott becsület? kérdi Pista Meg Meghiszem azt, hogy volt. Fáj, egy cseléd, az a francia nép. Amint meglátták, hogy huszár vagyok, kedves öcsém, Lerimánkodtak a lóról, pajuszomat végig simogatta a tengelsok szép lány. csókolták a két orcámat, hogy szinte már harsogott a fülemasok cuppantástól. Vittek volna engem, szép öcsém, száz felé is. Húzták kezem lábam, széllyel hordták volna tán minden tagomat, hanem egy csintalan menyecske a mentémet húzta le a nyakamból, magára vette, s amint láttam, hogy vissza nem adja, ha csak hozzá nem megyek kvártéra. Na, aztán oda is sétáltam, amúgy huszárosan. Fakómat a többi népség vezette utánam, magam pedig mentem a szép asszony után, de csak úgy, hogy szinte félig meddig léptem le a földre. Mint az már a huszárt megilleti, s egyet-egyet úgy a levegőn is mentem. Pista öcsénk az ilyen beszédre a száját is nyolta, aztán pedig hallgatta azt, amit a vénhuszár még tovább hazudott. Bezzeg! Urrá lettem, ha még nem voltam az! Reggel korán már a sem konapén állt tisztára pucolva a sarkantyús csizmám. Akkora fazék kávékat főztek egymagamnak, hogy akárnyakig férhettem volna bele, és úgy ihattam volna. Még a fakólovabnak is olyan darab cukrokat vetettek a jászolába, hogy itthon valami szegény ember egy darabban sónak is megbámulna. Bámultában Pista nem győzte a sok enyét, amint azt a vén obsitos észrevette, vesd el azt a súlykot, mintha csak győzhette szóval, nem hazudhatott akkor át, amit Pista el nem hitt volna már. Ha nem aztán, öcsém, én sem voltam emberség emberségfogytával, mert azt a két garast, amit a katona húspénz fejében a gazdájának tartozik fizetni, én is minden nap megkínáltam neki, de mind, hogy azt elvenni, de sohasem akarta, szép módjával az asztalnak sarkán mindig ott felettem, mert csak elgondolkodtam, hadd lássák, hogy nem vagyok én valami pocséta kerülő, ki nem csak a bendőjét hizlalja, de még a borjút is megrakja, a fizetésért pedig dagyot hal a füle. Volt is ám aztán böcsületem, öcsém. A két garas helyet pedig, mikor elkövetkeztünk egyszer, akkor vettem észre, hogy a mentén bélése közé ugyanannyit allért vartak. Lehetett mindössze valami, hogy többet nem mondjak, kétszáz. Teremtettét. Bámult fel a gyerek. Az bűz, Ilyen vanám van ám a huszárnak. Hívád, ha a legény azt is tudja, meddig az emberség. De marasztottak is ám, gyöngyöm attát. De hogyan marasztottak? Mert hogy megtudták, hogy nem sokára obsütott is kapok. Hát már beszélni is tudott velük, bátyám uram. Vágott a szóba Pista. Beszélni? Hm, nagy mesterség is kell ahhoz. Mikor én valakit megszeretek, az a valaki meg engem, már persze, hogy asszony, egy párcsókot szó nélkül is kaphat az ember. Aztán addig fülel, addig gagyog az ember egy kis lárifárit, meg az öklével kezével is addig butogat, ha néma volna, még akkor is megérthetnék. Aztán meg, szép öcsém, nem kellett ám nekem valami nagy rekomendációs levél, mert annak idején, mikor fölkaptam magamra a súlytásos ruhámat, Bajuszomat kiegyengedtem, akkor aztán néma is lehettem, hanem a sarkantyúmmal adtam egy szólintást, de nem is maradt hiába a huszár tempó. Öcsém, mert ha öreganyád élve látott volna, Láttamra még az énekeskönyv is kiesett volna a markából. Meghiszem, monddál jó ízűen beleszólva Pista. No, ha hiszed, annál jobb. Akkor azt is elhiheted, hogy olyan házban lakhatám most, hogy a hatodik kondignációból verhetém ki a pipámat az utcára. Bolond is voltam, hogy ott nem maradtam, mert a koldusnak is huszast vetnék, mint akkor. Minden nap egy száz forintos bankót vennék ki az almáriumból, mint akkor. Lóháton mennék be a kocsmajtón, és elkiáltanám magamat. Kocsmáros egy akóbort, mint akkor. Megkóstolnám, s ha jó volna, nekivetném a száz forintost, mint akkor, vissza sem kérném a többit, mint akkor, hanem persze, hogy hazaveszett az eszem. Talán szeretője volt itthon Mi Micsoda? Szerető? Egy asszony? Öcsém, nincs annyi rajszára huszárnak a lénungjában! Ahány szeretőt kap egy nap, de hát egy asszonyért nem búsultam volna haza, rossz huszár az, aki utána szeretője maga nem megy. Talán szülői várták? Az ugyan megint nem mondhatnám, mert az Isten nyugosztalja meg őket, sohasem ösmertem. Hát talán fogadása volt haza jönni? Dehogy volt öcsém! Hanem akárhová legyen is az a francia, meg az az olasz, de kivált hát az a német, nem tudja megfőzni azt a savanyú káposztát, ha száz lelke volna is. Már pedig én meghalok, ha három napig egyszer nem ehetem. Kaptam magam, a sok könyörgés előtt bedugtam a fülem, hazajöttem, itt is vagyok la, szegény vagyok, de van jó barátom, elég. A napjában egyszer nincs borom, hát van kétszer. Hát hiába lettem volna huszár azt a keserűségét is. Itt aztán elakadt a huszár, s mint aki nagyot emelt, megnyugodott egyet. Pista, mint aki ette a szót, szinte neki a gyöpnek, s lelke a huszár történetén egy nagyot kérődzött, a vén huszár pedig egy megviselt pipába dohány szorongatott. Talán valami bolondátet regrutától cserélte valaha, de ha megkérdeznék, megesküdnék, hogy a francia háborúban Napóleon szájából ütötte ki, aminél még azon szemreányás sem tehetné neki az ember, hogy hazudik, mert ő már annyiszor elmondá ezt a történetet, hogy utoljára maga is elhiszi. Ezért huszár a huszár, először elhiszi, amit neki nagyokat hazudnak, Udobb aztán maga is hazudik jókorát, annyit és annyiszor, hogy maga is hiszi, és mert nagy dolgokat beszél és hiszen el, mikor aztán kard van a kezében, elég kövér már a lelke, hogy a nagy dologba belemerjen vágni, mert hisz azt gondolja, ennél nagyobbat is vitt végbe a huszár. Hazament a gyerek Ráróról lehabzott a tajték, de mint az édeszülő legkisebb magzatját, úgy dalkálta ő a lovat, mely a gazza alatt kényesen járta meg a határt. Míg az utca hosszán végigment a lovon, az ajtó repedésén és a sövény szakadékon át leselkedtek utána a lányok, és a lányos anyák szívesen befordultak egy szóra a szomszédasszonyhoz, szüntelen adták a szót a szájába, emlegették a fiúnak derégségét hogy Amaz is fordítsa vissza a szót a néné asszony lányára, de a szomszéd asszony csak nem akart szólni. Pista fiam! Szólt őrzi a gyereknek, mielőtt a búcsúzót kezdenék. Majd az alföldön nem lesz annyi szép leány. Evét hordónak egy leány is elég, válaszol a fiú egykedvűen. Hát, aki megfőzi? Az a gazdán dolga, kivel főzeti meg? Édes fiam! Szól az anya szeretettel. Minden madárnak van párja. Azért nem szeretnék madár lenni. Hát kivel vénősz meg, te gyerek? Ráróló vanmal, édes édesanyám. Annak a hátán csak elérek még valaha a világ végéig. De furcsa Isten teremtése vagy, bizony beválnál barátnak? Kedves anyám, egyebet is teremtett az Isten. Ugyanmit? Hát a huszárt, édesanyám! Mondja a fiú összeütvén sarkantyús csizmáját, hogy még a fájó lelkű édesanyának is jól esett a szép gyereket végignézni. Kiben az anyának, apának szépsége ölelkezett össze, mit az anyai szem kétszeresen látott, csak hogy a fájdalom mégis elfogta a gondolatnál, hogy a fiút indulatja messze földre ragadja el az apai háztól. Pistafiam! Szólt óvadó hangon az anya. Aztán elhagysz bennünket? Majd megjön a hírem, édesanyám. Nem örülök én annak, fiam. Ne mondja, kedves édesanyám, hisz alig fér majd az öröm a szívébe, ha meghalja, hogy huszárfia vagyon. Aztán meg tudná ölni az ellenséget? Hát hogyan halljon meg, szegény, ha már nem tud addig élni, míg az ágyban elérni az órája. Már látom, hogy hiába beszélek, okoskodék az anya. Csókoljon meg, édesanyám, hogy legalább legyen egy asszony, kinek a csókjáért imánkodni tudok. Hát a többi, édes fiam. Ha kedvem lesz hozzá, akkor majd azok könyörögjenek nekem. Megvolt az utolsó vacsora, szárnyára kelt a madár, hogy a világba röpüljön. Hadd röpüljön, azért van a szárnya.